Господи, я Тебе прощаю, хай проживу цей дар непроханий до останнього тліну, я прахом донесу свою любов, мов покритка дитя на смітник. Ми любимо себе ненавидіти, але є дивне відчуття, щастя, і завжди щось проситься жити, навіть коли ти вже народився. Я тільки прошу, мовчи. «Мовчи, моє серце, найтяжче хоронити в собі слова, що вже були сказані, та найдужче хочеться сказати правду, коли тебе не просять. Зробивши жест відкриття чола, я відкрию вам істину. Цвяхи забивають молотком. Так, те, що ви здатні зрозуміти, просто не варто говорити». Немає іншої ради, як думати самому, але у лабіринтах мислі знаходять скелети філософів, а не загублені підкови. Хто розраховує на диво, не рахується нічим. чим, та при зачинених дверях втрачається певність, і мої сторожі, що кричали «Нельзя за порог!», тепер допитуються «Хто там?». Чи я прив'язаний, чи вже бездомний, знай своє місце, собако.